з бездоганною репутацією родоводу до сьомого коліна, з поміжнадійних колишніх піонерів і комсомольців, непомічений у вільнодумстві чи політичній безхребетності. Одне слово – кадра з усіх поглядів мало нестерильно чиста. І враз немислима некерованість, розв'язаний перед журналістами язик, донкіхотівські наміри намір публічно зробити якусь там заяву, Полковник винен, що капітан Галайда сам підкоригував свою долю. Псевдофараон приклеїв йому професор. Лебонь схибнутий на давньої єгипетській історії. Цих професорів, навіть нетипових, часом збагнути важко, а то й неможливо. У всякого свій бзик, а ти мусиш терпіти заради справи і ніде не дінешся. Та й, власне, які могли бути застереження проти назвиска фараон? Чим нестандартніше і туманніше, тим краще. На їхній службі саме так і треба. І вони почали розробляти операцію фараон, хоча ще зранку мали б говорити зовсім інше. Загін особливого призначення замість капітана Павла Галайди отримав нового командира. В далекому від столиці селі з'явився Прохоренко Степан Дмитрович, Спадкоємець дядькової садиби з усим її добром, і молодий пенсіонер, комісований із спецвійська з діагнозом променевої хвороби. Кваліфіковані графологи від імені єдиного сина Павла писали батькові й матері листи. З часом їх батька та матір довелося переселити за межі молодої незалежної країни. Здавалося, зачистка проблем в операції фараон пройшла успішно. Принаймні, полковник і майор Проненко переконували в цьому один одного не раз. І навзаєм приховували один від одного невідчепно в'їдливе відчуття, що рано чи пізно голка з копиці сіна може вистромитися. Першим її гострячок відчув на Проненкову прикрість не він, а полковник. І надовго мудруючи вдався до звичного і надійного рецепта – ліху лікарню. І ніхто його в хитрощах не годен звинуватити. У кожного чоловіка на передпенсійному рубежі навіть практикант інституту легко виявить добру дюжину вікових болячок, вартих стаціонарного лікування. А полковник хіба виняток? Та ще на такій службі. Чи може він виліплений з іншого тіста, чи може його краще від інших чоловіків захищають мундири погони? Риторичні запитання відомо, відповідей не потребують. Однак у даному разі їх потребував майор Проненко. Навіть не так. Він достеменно знав їхній прихований і без перебільшення загрозливий зміст. Тепер уся відповідальність за фараона переходить на нього. Полковник віднині йому не порадник і не розрадник. Він мусить усе вирішувати самотужки, на власний розсуд. І якщо схибить, бодай, на ніготь мізинця, з нього спитають у десятеро більше, ніж питали б із полковника. Проненко фізично, плечима і всім тілом, відчув, яка важка брила впала на нього і притисла своєю невідворотністю, неминучістю, майже безвихіддю. На додачу до всього гнітило усвідомлення, що полковник заховався за хворощами неспроста. Навіть дуже неспроста. Адже справа фараона доведена до тієї межі, коли щодо нього треба вживати якихось заходів. Але яких? Проненкові було ясно, як божий день. Хоч би до яких дій вони зараз вдалися, будь-яка з них не стане виходом із тупикового становища і в будь-якому разі крайнім зроблять його майора Проненка, на нього і ні на кого іншого не чіпляють усіх дохлих собак і виставлять головним і єдиним винуватцем. Однак щось же робити треба. Треба щось робити. Думки гарячково товклися у майора в голові. Розумів, що відлік часу пішов на години чи на хвилини. Десь там у далекому селі перебуває з місією професор. Чому вона полягає? Перед тим, як вирушити в село на боротьбу з Ящуром, професор отримав дозвіл діяти залежно від обставин, виходячи передусім з міри адекватності фараонової поведінки. Про крайній запобіжний захід не було мовлено й слова. Проте на нього не було й категоричної заборони. Ось у чому полягав хід полковника. Він з одного боку не санкціонував утилізації піддослідного об'єкта, а з другого, залігши на дно, уникнув будь-якої причетності до неї, навіть якщо таке й станеться. Так би мовити, два рази умив руки, забезпечив собі Альбі з залізною гарантією.